Володимир Рудківський «Джури козака Швайки» Історична трилогія для дітей Книга перша Видавництво Абаба Галамага Київ, 2009 рік Читає Галина Шумська Усі ми знаємо імена Северина Наливайка, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи. А ким були найперші козаки? Звідки вони взялися? На ці запитання ти знайдеш відповідь у новому гостросюжетному історичному романі Володимира Рудківського, одного з найблискучіших сучасних українських дитячих письменників. Його дивовижні герої Грицик та Малий Волхв Санько Юний богатир Димко-дурна сила, його мама-велетка, невловимий козак-швайка зі своїм вірним вовком-барвінком та їхні численні друзі з честю виходять із найскладніших ситуацій. А небезпека чигає на кожному кроці. А надто, коли ти зважився підняти шаблю на могутню татарську орду, а за твоєю спиною майже нікого. Частина перша. Утеча з рідного дому. Смерть Гафура Аги. Березень 1487 року. «Лети, вітрику!» – знеможено прохрипів вершник. «Тепер або пан, або пропав!» Кошлатий кінь скосив на вершника налити безмежною втомою око. Звудил зривалися клапті рожевої піни. Вже котрий день, майже без відпочинку, скаче вітрик. Аж за самісінькою ворскли. Відтоді як господар відволік на себе увагу великого сторожового загону татарно-гайців, Тоді, правда, у нього був ще один кінь, такий самий кошлатий і швидкий. Та вчора по полудні наздогнала його татарська стріла. Тоді ж було поранено й господаря. «Давай, вітрику!» – з усиллям шепотів вершник. «Давай, друже!» Йому було зле. Пекучий біль забивав свідомість. Час від часу вершника хилило то в один, то в інший бік. Та все ж він знаходив у собі сили підводитися, навіть озиратися назад. Хоча перед очима стояв такий туман, що годі було щось розгледіти. Ліва вершникова рука безсило звисала уздовж тіла. Одежа набрякла від крові. Вершник міцно стулив повіки і знову розімкнув їх. Стало начебто трохи видніше. Ліворуч простягалися неозорі дніпровські плавні. Будь-якої пори там можна було заховатися, будь-якої, окрім цієї. Нещодавно розтанули сніги і грузька чорна багнюка закрила підступи до очеретів. Праворуч тягнувся неозорий степ, рудий від торішньої трави і рівний, мов стіл. Від пильного татарського ока в ньому і миша не сховається. Тож залишилася єдина надія – на вірного вітрика. Але ще довго витримає він такого нитву. Щоправда, незабаром мають з'явитися перші присульські байраки. Але навряд чи і вони зможуть надати безпечний сховок. Не тому, що малі, а тому, що слідів з собою не забереш. А по свіжих слідах кляті ординці будь-кого розшукають. З-під землі витягнуть. Проте іншого виходу немає треба спробувати. Добарвінка вітреку вичав у себе вершник. Десь тут я наказав йому зачекати. Добарвінка. У відповідь вітрек хитнув головою. Добарвінка то означало забратися в такі нетрі, де й розвернутися важко. Проте можна було бодай хвилю перепочити а ногайці були зовсім поруч. Широкою підковою оточували вони самотнього втікача. Ті, що з боків, були юні, легші воїни. Вони мали відволікати увагу втікача, як мисливські пси відволікають оточеного ведмедя. Посередині летів сам Агафур-Ага, дебелий, сивуватий татарин зі шрамом через щоку. Він не зводив з утікача пильного погляду. Стріляти в нього він заборонив ще зранку. І так було ясно, нікуди цей невірний не втече. Час від часу на вуста гафураги набігала злотішна посмішка. Надто вже впікся цей уруський розбійник. Цей невловинний козак ординцям, аби здобути його мертвим. Ні, він потрібен був живий, аби шкіру з нього здерти, посадити на палю посеред улусу. Хай усі побачать, що чекає на того, хто завдає лиха ординській державі. А цей завдав лиха чи не найбільше, звідки ляз дізнався про час та напрямок татарського набігу на уруські села і попереджав своїх геурів. З усіх уруських вивідників був Чина найвсюди сущіший і найневловиміший. То його сліди зринали біля Дніпровського острова Хортиці, Очакова, а то й у самій Кафі, серці непереможного Криму. Скільки разів на нього влаштовували засідки і ставили пастки, Скільки кінних загонів розсипалося через нього по неосяжних ординських степах, і все намарне. Вислизав він, як хитрий змій. Прокрадався неначе наче волк або перевертень, що приймав будь-яку подобу. А чому би і ні? У них, невірних, усе може бути. А ворожбитів та перевертнів більше, ніж будь-де, він Гафурага ще поза минулого року пересвідчився в цьому.